Radio Helsingin yritysystävä Painotalo Paintek tukeutuu markkinoille monipuolisimpaan painotekniikkaan korkean laadun takaamiseksi. Painettua sanaa takana jo yli 20 vuotta. www.paintek.fi Painetaan koolla. Joka lauantai kello 16 Radio Helsinki johdattaa sinut kadonneen solmusikin ihmeelliseen maailmaan. Aloilla Soul sides sekä roppakaupalla rätisevää vinyyliä, hempästä ballaadeista, raakaan fankkiin. Oppa-aimansa Tupla Jukka, Tommi P., Jussi P. ja minä, Markus Schad. Kuuntele Ystävää, Radio Helsinki. On teitä, jotka ihmetellen juna katsoo, se kulkee, kai tuu. Tuossa noin, kun nyt kappale lähti soimaan Huomenta Jori Hulkkonen Hei hei <laughs> Koska sä oot viimeksi ollut radioohjelmassa vieraana On siitä aikaa, en kyllä muista <laughs> Joo, varmaan jännittää nyt sitten <laughs> Joo, mullekin Mulla ei ollut vierasta tähän ollut aikoihin tässä näin Mutta tuossa noin niin kun näin erään henkilön tässä näin istus, ja mä aina muistan, että Kyseinen Jori Hulkkonen niminen henkilö on ollut joskus Kun mä ollut tota, niin soittamassa huonoa musiikkia Turussa Niin olit kovin va vaikuttunut toiminnasta Niin tuli mieleen, että ehkä sä haluaisit jäädä No. Jatkaa nyt tätä radio-ohjelmassa vierailua. Ja, ää, mä ajattelin, muutenkin ajatellut pitää klassikko specialin Paskalistassa, niin sä voit sitten kommentoida. Mm, että miten, miten turkulaiset? Eikö sä asut Turussa edelleenkin? Vai, vai, niin, tää on, tää on hyvä kysymys. Ää, mä asun Turussa, mm. mutta edelleenkään mä en tiedä, onko mulla virallista statusta sanoa, että olen turkulainen. Se on kulman 20 vuotta se raja okay. ennen saa sanoa jotain, joten... Mutta mut, mä voin koittaa samaistua. Kyritän, joo. Tota... Tietävätkö kaikki turkulaiset tämän klassikon kyllä, kyllä, kaikki. Joo. Löytyy miten? joka kotua. <laughs> miten, miten, he, miten, he, miten te siihen, tähän suhtaudutte? Ihan positiivisesti mun mielestä. Kumminkin, kumminkin niin varmaan tuo turisteja Turkuun. VR on tyytyväinen. En mä, en mä tiedä. Siis tahan, biisinähän tää on ihan mahtava. tämä on mun niin todella hyvä biisi. Mä en ymmärrän, miksi soi täs tässä täs ohjelmassa. <laughs> j joo, joo. ei sitten kuitenkaan nypitteitä sitten. Ei se mua ainakaan haittaa. Ei sinne kaikkeen tarvitse tulla. <tulikki> ja sitten jatkut ollaan että järjestetään paskalista reissua niin jo sitten joku ehdotti, että tehdään se junalla, että mennä junala, junala Turkuun, niin sillä on hetu. Mutta mun piti laittaa tuossa, kun ilmoja pitellään tässä näin, niin toi on niitä hirveisen ranta rekeä, mutta levyjä ei ollut sitten tuossa löytynyt. sitten Kannet oli pelkästään se, mutta kun täällä on aika lämmin, niin sauno taas tässä, noin poika tässä näin. Mä oon tässä jo pois Poisovan missä Säkin voit tehdä sen, jos haluat. Katsotaan, miten tässä Joo. käy. Miten sanoo, niin kuin sivistyneenä eurooppalaisena, että niin sanottuun lätkämusiikkiin? Ihan silleen positiivisesti. Mun on ihan kiva, että sellaistakin on olemassa. Mun täytyy kyllä sanoa, että mä olin vähän shokissa tuossa pari vuotta sitten, kun mä olin käymässä mun veljen tykönä, ja mun veljen poika kuunteli tätä ripiitillä. Mä olinko vähän ahdistaa, seuraavalla viikolla lähti, lähti CD-paketti veljen pojalle, että kuuntelepa näitä Jorisedän levyjä, nämä on, on mukavampi. Ootko kuullut tätä virolaista versiota? Hellet vellet, poika tullut kodus. Ajaa, ah, en, en ole tiennyt en, edes joo, joo, siellä sellainen on sellainen, joku, joku duo siellä on tehnyt. Tämä on jo kuultu puno. Vedetään lisää näitä Tämä Tämäkin on varmaan tuttu kappale. Turkulaisille. Sopi mainiasi tähän Petro Boy-spesiaalin perään, on Joo, tämä on sama, sama henkeä. Niin sanottua suuntautumistakin. Kalli on kulmi. Saanko mä kysyä sulta poliittisesti epäkorrektin petso pois henkiseen kysymykseen? Mm. Oot koskaan koska ne kuitenkin hekin... Oottakäkää, mä oon ajatellut <tuhat> nyt Tämä voisi olla sellainen biisi, josta jopa Jori Hulkkonenkin pitää siis, että... Vai... Pidätkö sinä... Ja miten se suunta... Eikö se esimerkiksi Petsu poiskin ottenut tämmöisiä vähän niin kuin biisejä, niin? niin... hyvä kysymys. Tää... Mä muistan, että tämä biisin ilmesty, tää biisi ilmestyi, niinku Boysin New York City Boysta jonkun asteen, pastissa. Niin pastissi. Kyllä. Niin, en, mä en tiedä, mä, herättää musta su, suuta hämmästystä. Mä, mä en välttämättä ite laittaisi tätä paskalista, että on semmonen hemminnyslista biisi enemmänkin. Joo. Tän funktio on mulle vähän mysteeri. Mutta, huistaaks mä oikein, että sä oot tehnyt jotain, vai seurataanko mä henki, henkilön, niin DJ-keikkoja ympäri Euro, Uru, eurooppaa ja sit sä oot lopettanut esimerkiksi Matti Nykäseen. Näinkin on tapahtunut. <tuh> Ovat reagoineet? Aika huonosti. Oho, okei, okay, joo. Onko tämä illan viimeinen hirassa pitää saada tyhjentää paikka vai? E tämä oli enemmän niin sellaista ysäriä, jolla mä koin, koin tällaista näköistä nationalismia <laughs> vielä tässä muun DJ-uralla, varsinkin, varsinkin mu Mua vähän ärsytti se, joo. Uh, ran, ranskalainen snobby, housekulttuuri joten, joten mulla oli just joku Matti nykäsin vain, vain makimies voi tietää Sen, minkä mä sit niinku miksasin sinne sekaan Ja sit, mm. jos et tiennyt mistä on kyse Niin se saatto mennä jopa ohi, mut sit, oh. Totta kai se niinku suomalaisten ko korvaan tarttui. Mut kyllä mä muistan Kannesissa tuolla midenmessuilla Mä so lopetin illan setin uh, Bokartin ja Ainut ihminen tanssilatteella oli Tommi Läntinen <laughs> Kyllä sellainen visio. Voi hyvänen aika sentään. Siis tossa, toi, tossa, tossa oltiin ytimessä. Tossa oltiin ytimessä. Viesti, että ja voisi tehdä Turku -siti voin. Joo, joo. Hän voisi tehdä vaikka mitä. Niin, kyllä, kyllä. Kunin tarinaa tästä viisistä erästä, joka oli helsinki Tipoin äänityksessä mukana. Piti kuulemma sanakerrallaan parsia kasan, kun tevulta ei oikein laulu sujunut. Kyllä, kyllä. Ja tässä tuli teikäläistä on, tota noin, Shoutboxissa vi, viera, vieraana ollut kalos. Itket, itket vaan. Niin, on, tota noin, peukut. Tuossa on, mä hirveästi ehdin nyt pullukee shoutbox koska on kerran vierastella täällä paikanpallolla, mutta tämä on aika hirveä kover tämä. Joo, tunnistitko jo mikä kappale on? En, en ei. Okei. Okay? On... Joo, mennä Kertsiin. Kone tulee biisitoipiin, mikä liittyy teikäläiseen. tulee ihan kuhta. Jos vaan, kunpa huolet karkoittaa. Ahaa. Ah, no niinpä. Okei. Okay. No hätä. Ei se hätää vaan Tässä on sama orkesteri. Okei, mikä tää orkesteri on? Club Four Five. Ahaa, okei. Nimi on tuttu. Joo. Miten sä on suhtaudut tämmönen ukko-pellamusiikkiin? Tota, parhaimmillaan se, vo, se on ihan jees, mutta tota, niin mä en ole ikinä tässä niin 2010-luvulla, kun tämä on ollut Suomessa ilmiö, niin se niin. ei ole, ole mu oikein pedunut. Joo, tota, mutta nyt lähtee tuli toi nimittäin riittää, tuosta oli kuunneltu, että partuprojekt Partu-projekt Korsoon on, tuli, tuli tuolta Petiltä toivekappalena. Olet varmaan kuullut sen? Joo, toki. Ky kyllä. Mä joskus kun pitänyt homo silloin mä oon ottanut Petsu Poissin go West, koska mun mielestä se on homo-tavalla, kun petso pois coveroi Willis Peopleia, niin se on aika lailla siinä niin. Joo, ja se on kyllä ihan tietoinen veto bandilta, että sehän liittyy nimenomaan, jos nyt vähän vakavasti puhutaan, niin sehän liittyy nimenomaan siihen periodiin, jolloin Neil tuli vira julkisesti kaapista. Eli se on kyllä ihan mietitty juttu. Joo. Riidat unohtuu, Taivas kirkastuu, Jossain. vilja kasvaa saa, tarvitaan, Kuka puu. Patea, Patea, Patea, pate voi voitti iskelmä fin Finlandia. Tutaan tiennytkään, aletaan aplodit patelle.. Hyvä. Se oli varmaan varma todella, todella ylpeä, jos olisi joskus muutama kymmenen vuotta sitten tiedä, että hän voittaa iskelmä totta. <totototototä> Ja ei kai se nyt sentään Popedon siis jouyhtyöhän on tuon iskelmään ja näinpäin pois, mutta, mutta ei kai nyt sentään poperaan ja Pate, ei, ei kai nyt sentään. Ja kyllä Pateen Ukkometso soolualbumi, seinhänhän oli jo vähän iskelmällisiä sävyjä. Oh, joo, niin joo, jossain määrin, ja sitten toi, joo, ja ohjelta, sori, käsmeenikä. Mutta Finlandia, mutta Finlandia? Mmm, ei ehkä, ei ei ehkä kuitenkaan niin paljon, joo. On mutta tiedätkö tällaista artistia nimeltään Ving? Äh, jostain syystä toi kuulostaa tutulta nimi ainakin. Joo. Mutta toisaalta se on ihan tuttu sana, no niin kuin ne on, on kyllä, kyllä. Sen liittyy Beatlesiin. Okei. Muun muassa. Joo, okei. Okay. Perhe on pahin. <laughs> Eat it, totta! Oh, dotta, no, dotta. No, että patelta meni viimeinenkin uskottavuus. Tiedän, tiedän, jo, ehkä uskottavuus on vähän kärsinyt, kun se ei ole jatkuvasti nykyään kännissä. Että se nyt ei sellainen. No nyt se alkaa kohta. Eikä ei, ei, ihan, ihan kohta. Vaan kertoo, että meillä on tulossa mielenkiintoinen maising versiointi Täällä ihana Paskis MS Finlandia Kannella kera Tuopin ja Fisun ja Paskalista Go South okei okay. tämä on kaikki jotka kuuntelevat Paskalista laivalla on lykke vaan! Miltä se on tällasesta? Mu mä haluaisin määritellä, mikä tämä on, mutta... Kyllä mä näkisin... onko tää joku... Mikä tää on? Tää on näin Suom... Niin justin, just tämä... Kyllä mä näkisin, että tälle on kysyntää tossa niin marraskuun lopussa, <laughs> niin joulukuun alussa, kirkkokiertue. Kyllä. Seuraava looginen askel niistä Gregorian-levyistä, mitkä nimenomaan. oli. Et, et mennään vähän sitten niinku inhimillisempään <tos> suuntaan, mutta kuitenkin. <tos> <tos> <tos> mutta Matti Ballardista pohjien Tätä sä et on välttämättä kuullut. Ootko ot, kuullut la laulua, joka on rakkauslaulu varsalle ku, ja hepajille, kun he, ku, ku varsa syntyy? Etto, okei. Okay. nyt, nyt. nyt. Mistä on kysymys? Mutta hu hu huomaa, että tässä sitten se meisin amazing, lausutaan meisin. se ei osaa lausua sitä sitten. Noustaa sylös. Tuolta tuli heti. Ei! Ja tästä on tulossa sitten kohta puoleen, Tämän verran vielä sitten versio, mikä livenä täällä esitettiin. Tämä niin, ei, ei, ei, ei nyt kaiken tarvii aina kertoa aseista, mimmeistä, bailaamisesta. Se no, on mun mielestä ihan fine lähtien. aihe. No kyllä. Löytyisikö Mattia ja Teppo maailman syntymäpäivä? Ei löydy, ei löydy Mattia ja Teppoa. tässä on noin no, Ehkä tuolta voi löytyä, mutta mikä siis tietenkin... Tämä on niin klisee, että ollaan jo, mutta me, kun meillä on paskallista Paskalista tässä päällä niin, ja Turku. niin Mattia Teppo, onks, onks, onks, on, on, on, onko, onko olemassa turkulaista, joka, joka tota, niin ei liiku tosi johonkin suuntaan Matista ja teposta On. Ari, Ari, Ari, Ari, arry, arry, soittaa nyt seuraavaksi. Täällä oli Space Trucker Six, joka on voittanut Suomen kilpailu tuossa vuosi sitten, niin he olivat täällä Amazing Spessussa vieraana. Koko lähtössä otettiin vaan Amazing, Amazing kappaletta eri versioita ja päin pois ja oikeinpäin ja väärinpäin ja näin. Niin tota, paras liveveto oli heidän aika monen mielestä oli toi reggae-versio, mikä veti. Ja nyt se tulee nyt kertaa sitten se heidän vierailuunsa jälkeen ja sitten kaivettiin tuolta nauhalta se... This is too old to you cancha people out there Let me tell you a story About Mimir giving birth Isn't it missing So amazing The new life starts Little baby horse So little Immediately gets up Immediately Isn't it missing It's so amazing Circle of life Goes round and around and again and again, all the time. All the time. This is a stru, true story from Babylon. Peace, man. Peace out. Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Elmo ja Radio Helsinki järjestävät Iskelmäiltaman nosturissa perjantaina 7. elokuuta. Lavalle nousevat Martti Servoit-Napander, Jaakko Laitinen et vääräraha sekä Valka. Levyt soittaa ja illa juontaa Iskelmäiltaman Mikko Matlar. Liput 19 euroa ennakot tiketistä. Ilta alkaa kello 19, ei ikärajaa. Tulen nauttimaan Iskelman taijasta nosturiin Telakkakatu 8 perjantaina 7. elokuuta. Iskelmäiltaman järjestävät yhteistyössä Elmu ja Radio Helsinki. Tää hyvältä näyttää, tiedät sen Okei. Okay. F niinku Ei Eiku B niinku boa. Tai M niin kuin mursuherra. Tai hei, nyt mä tia, mä ostankin vokaali. I niinku ilopilleri. Mä halukin vaihtaa B. B niinku vampyrymummon tekarit. Ja 150 muuta karkkilaatua. Jo vuonna 1963 perustettu Robertin Erku Viiskulmassa. Sen yli kävellään. Sen yli ajetaan. Ja sinä voit päättää. Voit päättää, onko se tien turvallisin vai turvattomin paikka. Sinä teet suojatien. Liikenneturva ja autoalan järjestöt. Selä joka arki aamu seitsemän. Studiossa taika mannilla ja veikko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 Kyllä näin on ja meillä on täällä vierana Jori Hulkkonen, hän tuli tänne näin vajaan tunnin varoitusajalla, tai hän oli jo täällä näin ja soitti tästä vierailusta. Ja ajattelin, että jos otetaan paskis klassikoita, ja mullahan oli itse asiassa tuosta Meisingistä vielä yksi. Paskalista, studio live. Ei lullero, mennään, mennään kertsiin asti tänne kanssa nyt. trilogia Tuossa tuli jo viesti ei, ei, mitä Meisingi, Meisingiä. Kaikkea tosi tuli me meisiin se vasten pippuri sumuttamisen Nyt en ymmärrä. It was one Sunday evening The clock was nearly seven When my mare gave birth She walked in the stable Then she laid down And half an hour later, the new foe was born, isn't it amazing how a new life starts, how a little baby horse immediately gets up, isn't it tässä tulee joku nyt mielein tästä biisistä vaan, ehkä se johtuu siitä, että mä kuulen tätä nyt kolmannen kerran peräkkäin. Okei. Tulee vaan joku vahva de että joku biisi ripatto. Okei, okei, okei. Mutta biisiä rippaukset, tässä joku kertoo mulle joskus aikoinaan, että kun sä mainitsit tuon Tommi Läntisen, niin... Että joku, joku Suomessa, Suomessa, Suomessa syntynyt, mutta Ruotsissa jalkapalloa pelaava tyyppi on tehnyt tuosta syvälle sydämeen sattuu kappaleista ruotsinkielisen versio. Ootko sä tä, tä, tämmöiset tietoinen? No en oo, mutta kuulostaa mielenkiintoiselta. Kyllä. Varsinkin tämä jalkapalloa pelaaminen. Joo. Tärkeä detalji. <laughs> <laughs> mutta kohta, kohta sä voit kääntää meillä suomeksi yhden, yhden tota, kohdan, mutta... Mama. Ei tästä kappaleesta, mutta... Tomi Läntinen on ollut ehdokkaana nyt tuota, niin eduskuntavaaleissa. Joo. Muistan, että hänen, hänen vaalilauseessa tai mainoksessa sanottiin jotain, että hänellä on paljon mielipiteitä. Wow! Silloin kannattaa tästä! Mä, mä kerran, että tuota, tuota, oli... Se oli Johanna Tukijanen, että hän ryhtyi kokoomuksen ehdokaksi, että ne ei olisi täysin hyödynyt huolennusta sinne, niin, mutta, mutta se ilmoitti. Mä joskus haastattelin sitä ja, ja hän sanoi, että hän haluaa mukaan politiikkaa koska hän on paljon hyviä ideoita. Mä sanoin, että kolme, vaikka kolme hyvää ideasta. Öö, tarvitsee juura lisää valkovinneä, sitten tulee mieleen. Ei tullut siis ensimmäistäkään. Kaikki musa kuulostaa kun sillä lauletaan ruotsiksi, se on mun mielipide. Mutta siis, kun pu puhutaan nyt kielillä puhumisesta vaikka niin pois, niin kerropa, ku tarkkaan tässä. Tässä on, me pidettiin joskus Paskalistassa, mikä on Paskin levytetty. Lavaspiikille tai, tai le, le, le, levitetty, puhuttu lause, mikä löytyy levyltä. No niin, Okei. näin. Niin tota, tämä voitti tämä seuraava lavaspiikki. Kirkän mestarit levyltä, Pornsopin Kuuntele. Mitäs tässä muuta, kun eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä potaisei oikein kunnolla, ja nyt lähti! Niin voisitko noin, niin kansainvälisenä ihmisenä, ja turkulaisena, ja, ja pohjoissomalaisena ja nyt Helsingissä olevana, niin Suomen kertoo mitä tämä siis Mä laitan uudestaan Mitäs tässä muuta kun Eiköhän panna Rämäkkäästi Sventerillä potaisee Oikein kunnolla Ja nyt lähti Niin mitä, mitä, mitä Tota äh, <lacht> Kauhean hiljaiseksi vetää Siis oli jotain sanoja Jotka mä oon kuullut aikaisemmin Joo, on mutta tavallaan toi konteksti ja sitten sit, tota, sanojen suhde toisiinsa ei kyllä niinku ollut mun mielestä kauhean, kauhean järkevää. Joo, niin. Ei oikein, niin ku, hetkinen, mä nyt, suos, nyt se to, to, to, suos, toimimaan taas toi tuossa. Niin, Mä luulen, että et ihmiskunta ei ole vielä valmis. Ei. Toi, toi aukeaa joskus myöhemmin. <lain> niin, niin. Koska jotkut kirkalogit voisivat, vois, joku tutkia tätä Kirkalogi. <lain> niin, ikävä, kyllä hän, hän voi parantaa. Mutta siis, siis mä oon kanssa miettinyt, mutta jos joskin niin lähtee avaamaan, mä lähtenyt avaamaan tätä sillä tavalla, että, että, että kun tämä on Born to be Wildiin liittyvä, mm. niin se, vetä, hetkonen, mitäs tässä muuta, kun eiköhän panna svetarella fotaisee oikein kunnolla ja nyt lähti, niin tota... Riittyisikö se jotenkin, niin kuin, jos laittaa me ratkän käyntiin tätä vastaavaa? Niin on, se voi liittyä johonkin polttomoottoreihin. Mä en niistä tiedä mitään mulla en ei mä en Emmäkään. Mä oon tätä joskus mä laittanut Facebookin kysymykseen. Tietääkö, jotkut asian ovat sitten... Mä, mä oon täysin tyytyväinen tuohon selitykseen. Polttomoottori liittyy aiheeseen. <tos> <tos> niin mä oon tota, tätä joskus kysynyt. Ei, mutta ei tullut, ei tullut ainoa semmoista, että tää, tämä liittyisi kuitenkaan me Ne Ei väit ei, ei, ei, ei, tiennyt, mutta... mitä tässä muuta, kuin eiköhän e Rämäkkästi Sventerillä potais, ei oikein kunnolla, ja nyt lähtee. Ja sitten, mä oon kyllä kuullut aikaisemminkin jossain, että se että Kyllä mä luulen, että se liittyy johonkin autoiluun okay, tai johonkin... Okei, joo, oh, joo. Haluan, muu tulee mukaan! Yeah! Laitan, laitan Seuraavaksi. Seura joskus soittaa Paskiksessa 5, että mun mielestä... mielestäni on mutta mun mielestä on ihan oikein. Kohta lähtee semmoinen. Tuossa on semmoinen ehkä kuusvuotias kiri, vapa kustanteella. se ko ja puhtaasti se ke kestää. Kestää muistaakseni 1,30. Hetkinen, nyt sulla on tullut väärällä kuvella. sulla oikea tuolla? <tuh> ei, ei, ei, ei, ei eikä, eikä, eikä <tuh> Hirvee pohjustus ja sit väärä levy sillä Kun sä oot vähän tommonen niin musiikkia teke tekevää henkilö, niin miten sä suhtaudut tommoseen niin perusjunttirokkiin? Mä itteen mitenkään hirveän hyvin. Okei. Okay, Kyllä kyl kyl, kyl mä niinku osaan arvostaa sitä energiaa ja kaikille, kaikille musalle on aikansa ja paikkansa, mutta niinku se aika ja paikka on yleensä aika kaukana minusta. Joo, joo. <laughs> Mä, mä olin tuossa äh, laittamassa tota noin, onko Jori kullut Jemestä? Kyllä, ja nyt nimenomaan just Jemesiä mä olinhan laittamassa no äsken ne. soimaan. Hyvä, hyvä, hienoa. Noustaisin ulos, tuossa tuli tuolle viesteä. No niin, nyt, nyt. Hei, mikä sä oot? Mä teillä kokeilla, hei. Mikä sä oot? Mä teillä kokeilla, hei. Mikä sä oot? Mattila kokeilla, jos saa tänäkin kouluri vaan Mattila kokeilla. Voisi vaikka sanaa sadatia tai vaikka pojaa. Jos oisi Mattila kokeilla, heittäisin painan. Ja pyöri sinne, ja kuman taisin, sitten tulee ihan pylistäneeksi. Mä pelän takelaa, jos sä ennaltti kuollut, ne voisin vaikka leipää ranskalaisiksi. Tai vaikka. Jaa, keksi. Mä olisin vaikka salasia. Salattiin ranskalaisiin. Tuossa oli, itse asiassa mulle tuli mieleen vähän niin kuin noin Ariel Pinkin eka, ekojen levyn se DIY-henki yhdistettynä. Sitten teet varmaan DJ Tumu. En, en, en. Et DJ Tumu. Okei. Okay. Sekka, Kuka, sekka okay. No, netissä Mikä se, löytyy okay. se su, su, su, su, suomalainen hip-hop-artisti, mutta se <susun> oli vähän samaa. Hey. Samaa kuin, jos DJ-tumuja näitä Arjelpinki vanhoja yhdistää. Joo, okei. Okay. itse asiassa pidin tuosta salatia <lanksee> ranskalaisia. Leivotaan. Joo, <tätät> Ja tuossa tuli kirkkaa kehutaan tuossa noin, ja sitten hei, niitä toiveita nyt Isma laittoi tuohon noin. Ja... Ei ole tullut hirveästi biisi toiveita, mutta Jonni verran on tullut. Ja tuossa Karhuvarjo laittoi tuota viesti, että Antto Meideniä soimaan. Ja Oletko, onko, tunnetko Antto Meideniä? En, en henkilökohtaisesti ainakaan. <tätät> toivottavasti. Tiedät, että... Tämä oli muistaakseni 14 vuotias artisti muttei okay. mutta ei kuitenkaan elät eh siis for the että oh. sä tykkät have understanding reckon the number of the beast for it is a human number its number is 666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 Sorry, mä en tunne Iron, Iron Maidenin tuotantoa. Onks tää Iron Maidenin biisi siis? Okei, okay, mun mielestä on varmaan parempi kuin se originaali. <laughs> Monni Bepponilaito, pyöräteppästi Jori, Jorin turkulainen homppeli klassikko eli stepparit, KB, DJ, upea kipale kerta kaikkiaan, kiitos, kiitos. Mistä on kysymys, ei ole täällä sitä? Kappale nimeltään KPD eli kusipää DJ. Joo. Ja se on sellainen itse asiassa vähän dingomainen pastissi, jonka tein tuossa muutama vuosi sitten stepparit nimellä. Oho. ja siinä, siinä kerrotaan, kun mennään ulos ja sitten DJ soita toiveita ja DJ DJ lupailee ja lupailee, mutta hän on loppujen lopuksi vain kusipää DJ. Okei, se sopii meikäläisellä hyvin paskallista. Mulla oli täällä DJ Kusipää tota, hoitamassa studiota ihan alkuaikoina. Avela toiviesin turkulainen studiossa eli Simolaat Seija ja Juna Turkuun soimaan. Pitäisikö laittaa nyt toisen kerran? Niin, kyllä se on mun mielestä hyvä biisi. <laughs> niin, katsotaan. Ehkä me siihen sitä vielä. Mennään kanssa. tulee sellainen biisi, minkä se ehkä kanssa tiedät. Light was black was no use holding back, 'cause I just had to see was someone watching me in the mist. Dark figures move and twist. Was all this for real or just some kind of hell? Six, six, six, the number of the beast. Hell and fire was born to be released. Tunnistitko nyt kappaleen? Kyllä, mä oon ehkä ton kuuloa. Joo, mutta hienoa. Tämä on mun mielestä tosi makea. <laughs> joo, nytpä niin tää? Tää on. Aa, joo, joo, joo, joo. <laughs> Tod todellakin. Hetken kesti. Joo, vähän liian kauan itse asiassa. <laughs> kyllä, mä vähän, vähän mennyin itekin. Vaikka sun pitää kyllä tuntea tää pitkään. Iskoon, iskoon, iskoon, iskoon. En ole, en ole, en ole, en ole. Mennään, mennään, mennään, mennään, mennään, Nyt joku toivoa hitaiseen partiprojekti Korson nimistä kappaletta. <lopuksi> Eikö seinkin kuuntele, <lopuksi> tätä kirjoittelee <lopuksi> vaan? <lopuksi> <ja. lopuksi> no voihan mennään, se soittaa aika montakin <lopuksi> kertaa. Esimerkiksi mä oon pitänyt tota, niin pitkänä periaatuna lähetyksiä täällä näin, missä mä pelkästään Viedolorossa. <lopuksi> mä oon kuunnellut sitä pari kertaa. Okei! Okei. hiroi, se ei. Oh, oh, nyt kuulosti joka kerralta, niin kuin sen kuulisi ekan kerran. <tosikin> Mut lähdettyksen jälkeen. Mulla se oli se koko viikonloppu, se oli ihan kauheata. Muistaaks tuota, niin, kate ja allie tv-sarja? Mä muistan, tuota, niin, siinä oli tämä Skip-poika. Ja sitten tuota, niin, oliko se allie sitten se äiti? Joo. Ja sitten se tuota, niin, tällä Skipillä oli sitten koulussa tuota, niin, kaveri, joka oli Piedään vähän tällainen pinkä, hidas kehitysvammainen. Näin. Ja sitten tämä koitti selittää tälle Skipille, että niin... Et, et, et, Mitä se tarkoittaa? että jos et et, et, et, et pelaat koripalloa, että kun sä saat korin, ja tälle sun kaverille se joka kerta, kun sä saat korin, on vähän sama kuin silloin, kun sä sait ensimmäisen kerran sen korin. Ja mulle tuli sitä 5 dollaria, saa kuunnella se kerta kerran jälkeen sellainen <häähä> olo, että joka kerta se kuulosti yhtä uudelleen ja tuolla. Kyllä toi pitää tehdä taas, toi sitten sulle. <häähä>. Hei, missä mä saan? Riskossa, Ei voi enossa, enossa! Piskossa. Piskossa. Ei kun molemmissa! Enossa. Enossa. Enossa. enossa! enossa! Tarissa, Pärissä ottaa he Pohti tosta jonneber homoista niin ei menen ihan menen jo tosta toivotti mutta ei menen ihan menen menen Valkoveen Mika sun suhteesi on onko se kuulu tätä kuulu täijä jauhkukarsin toihin tämä tämä tuskelo tuttu kappale kokekalaa for my ready tästä mitään, niin voisi ihan hyvi olla jo tylsistyneestä 90-luvun tästä aamio Alexander Bardin sävelkynästä lähtee. Jotain vähän samaa fiilistä, mitä hän voi huonoimmillaan tehdä. Tämä on vuodelta 2011 Valko-Venäjän Euroviisu To, kappale. Mikä on sun juuroviisuihin. Euroviisuihin? No voisin kuvitella, että seuraat kuitenkin jossain määrin vai? No nykyään vähän vähemmän He. kyllä. Väh, vähän se on lopahtanut tässä. Uh, Mutta aiko, aikoinaan kyllä seurasin, niin hyvinkin aktiivisesti. Mm. Se, se oli kiva. Mutta niin en mä tiedä, viimeisen pari vuotta on jotenkin ei vaan oikein kolahtanut Joo. jostain syystä. Niin esimerkiksi kotimaiset biisit yleensä tuppaa olemaan nykyään englanninkielisiä. Ne ei elämä vaikka ne floppaisikin, niin ne ei elämä samalta samalla tavalla kuin suomenkieliset biisit. Näin se vaan menee. Niin ne karsinat on melkein mielenkiintoisempi kuin sit niin kuin ne Joo, aivan. Mutta otetaan yksi biisi tähän vielä ja yksi artisti ennen mainostavaa taukoa. Kysytään päässä musiikkikurulta mielipidet seuraavasta suuresta artistista. Yeah.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 Tu, poituu tääää koskaan Simantitton ni niin kuisi Ja mä lupaan kysyy aitona ja aina rokka koska Simantitton ni niin kuisi Simantitton ni niin kuisi Sät varmaan pidät siikistä et hälle No kyllä mä saan jotenkin titeeksi voimaa tässä. Silloin kun mä käyn salilla, mä yleensä kuuntelee jostain jotain tällaista. Älä paskaa, ja Oot sä nyt tosissaan! Ka Kaikkea meikässä näkyy läpi. Mä oon vaan miettinyt, siis mehän äh, ihmiset, jotka, jotka kävi katsomassa aikoinaan Starikalla mestareita, niin kukaan ei oikein sen jälkeen oikein kehdannut hispoasiasta. siis on noloita ikinä pari vuotta sen jälkeen. No, miten nämä ihmiset, jotka oli sitä Jikkia katsomassa, niin uskaltaako ne tunnustaa joskus viiden vuoden kuluttua? Siis, jos tulee nostalgisiksi, se, se mutta Se on erikseen, mutta mitä luet? Hyvä kysymys. Mä luulen, että Jikkillä tulee olla tosi vaikea ura seuraavat 10 vuotta. Sit, mm -hmm. 15 vuoden päästä sitten taas. Jeng, jeng, Siinä on päässyt tietyn keski-ikävaiheen yli ja tulee se nostalgia, kyllä. mutta uh, ei, ei käy kateeksi kyllä häntä. Joo, se, sillä, se, ehkä se tekee anssi jossain vaiheessa sitten, että tietenkin Anssi-Kelat musiikki musiikityylikin jossain määrin. Mutta hei, joku toivoi kuuden vuoden kuulijaiset tu tuolta noin, <hys> niin tota, laitetaan se soimaan mainosten jälkeen. Mieluummin sitä viettää aikaa ystävien seurassa kuin turpaansa ottaa. Radio Helsinki. Lajudella viisi. Kesän kiinnostavin elokuva. Tummaa huumoria. Are Ja was at this moment that my life came together. The spirit seemed up and yet for some reason it bothered me. Käsikirjoitus ja ohjaus Woody Allen. You had a theory about Abe. How could you do Irrational Man. Elokuvateattereissa 7. elokuuta. No, Moi. Moi. Riifasin sut äsken sit keissistä. Otat sä kopin siitä. Mm, Hyvä. Uh, Buukkaa meille brainstormit ja sovitaan Nextepeistä uh, ASAP. Uh, Pakko ehkuttaa sulle. Uh, Tiimi antoi eilisen isolle pitchille 110 uh, prossaa. Sit me netverkattiin ja tverkattiin Manalassa vissiin aamukahteen. Uh, Ihan Next level pöytiin tarjoulu pikku asti. Uh, Kreattiin Manalalle samalla myös uusi sloganit. Tsekkaa tää. Uh, Helvetilliseen janoon, pirulliseen nälkään. Jo. Manala.fi. Mommy mommy, I want to see the spaceship plan. hyvät musiikin ehdoilla. Laadusta tinkimättä. Tarinat, taustat, menovinkit. Tai Uke K. sunnuntaisiin 10 -12. HSL uusi vantaalainen laskuoppi harjoitustehtäviä. Mikä on seuraavien kahden luvun summa? 63 plus 77. Vastaus on ilmiselvä. 1924. Ja se on helppo todistaa oikeaksi, sillä Vantaan linjasta uudistus ja reilutti plussan puolelle. Uudet bussireiteet starttaavat 10. elokuuta. Löydä omat numerosi hsl.fi kautta Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuunteletaan Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Kuka talven harmaa takki? Korva karvalakki Istui hetken päällä penkiin Nyt jo tuolla vilistää Kuka kulkee turkki päällä Kesälläkin joka säällä. Kuka loikkaa huima pään Paahterastan lehmukseen Orava se on Tämä ei oo välttämättä sulle tuttu Urava kappale vai? Ei mutta eläinlauluja mä nyt en voi oikein vihata. Mä soitin, mä soitin eilen DJ-keikällä tämä äh, siiliamansikat, tiedät varmaan. Joo, en enkuista. -ku Se la lastenlaulu. Kuule siili, tuhmeliini. Joo. Joo, tota, joo, okay. n, joo. Jos, jos siinä on eläin, niin mä heti joo. joo, kato, mä että mä pidin tuossa vuosi mietin sitten heppaspesuun tuon Maisin kappaleen johdosta, johdosta niin mä se voisin pitää eläinspessuun, että mä voisin soittaa sitäkin taas ja, ja kaikkia näitä muitakin. Että... Se on tulossa jossain vaiheessa, ensi viikolla, kun on flow-viikon loppu, niin sitten sit soittetaan mahdollisimman junttia musiikkia, tai mahdollisimman epätrendikästä musiikkia. Katsotaan, tuleeko tänne sitten eräs herra notkeasta rotasta vieraaksi sitten. Oli ilmoittautunut ainakin alustavasti, katsotaan, onnistuuko se. Eläinspesiaali, not <laughs> <va -se> <laughs> Se mutta tämä liittyy todennäköikään kun luonnos niin on ororava liittyvä ja on tehty myös on tää seurauks mainoskappale soimaan se ei ole tuttu mutta muistaa, tosi hyvä savu oli joskus ja hän oli tehnyt tosa tuota sala rami rami rami rami, rami rin, on Rami, rami, rami, rami, rami, rent. rehtiä suomalainen mies on. Rami, rami, rami, rami, rami, rent. tuo raksojen ammattilainen. Rami, rami, rami, rami, rami, rent, Uppaa, piikkaa, naulaa, lyö. Näinä se hoitu se miehen työ. Tämä on sinun suosikki. Tämä ei varmaan ole tuttu ollut. Tämä on että Kaikki mainosbiisi kuulostaa tutulta vaikka ei ole. Sehän on. Kyllä, ilman Yleensä se tulee telkkarissa suodut piisit ja päähän. sitten. taas jälkeen? ja telinen missä on tehoa ja Rami, rami, ammattilainen. Rami, rami, rami, rami. Toi on aika hieno, Tuo, No nyt se, se ikävä kyllä se suostui lataamaan tuon levituohon, koska nimittäin ne tulee seuraamaan huilua, mutta. Joo, rakstoja enää. Om... Mikä, mikä on suosikki mainosbiis, mikä on telkkarissa tulee, tule, tulee kätetä mieleen? No varmaan tällä hetkellä se on se. Itse asiassa mä en muista mitä siinä mainostetaan, mutta se on se joku Vitapro, on tuplannut annoksen. Mitä? Silt, mitä? En, en tiedä, mistä mä puhun. Joo, jotain jotakin. Mä yleensä kun tulen maailmassa telkkarissa, mä käynä kanavaa, laitan tota noin äänettämällä, lulen lehteä sinne niin, että... Niin se että... loppuu siinä taglinein, ai sä oot tuplannut annaksin. toi mie. <laughs> Mut siinä on semmonen laulu sitä ennen, jonka laulaa tää suomalainen näyttelijä, jonka nimen mä en nyt tähän, että Joo. muista. Mut se on kamala. Joo, jo sehän on tota, toi... Oli, mä Mitkä linnä Joo, joo, suomalainen se! Joo, joo, joo. Niin, tota, jossain vaiheessa Kari Tapio on suosituin kappale, oli suomalaisen jälkeen. Mennään marketan kautta kotiin. Se market oli joku kauppaketju Helsingissä, tai Suomessa joskus 90-luvulla. Ja tietenkin rekkamies tuli ensimmäisessä ja jos itse soita oli myös alunperin mainoksesta. Mutta, mutta, nyt, nyt, nyt, mennään pahuuden ytimeen. Pesso mikä mulla oli, o, tai se oli, ei se mikä ehkäkään, niin jopa voitti mampa spesiaalin ja Smurfit-spesiaalin, niin toi Panhuiduspessu, se oli tossa muutama kuukaus sitten. Piti pyytää anteeksi jälkeenpäin Facebookissa, että anteeksi, se oli vasten mielestäni, niin se toimittaa. Mikä on musiikkilaji, mikä on kaikkein kauhean sun mielestä? En mä mitään musiikin laji mitä no. mutta mä vaan miettiä sitä, että mikä pan. Mikä on johtanut siihen, että me eletään maailmassa, jossa panhuilun rooli on se, mikä se tällä hetkellä on. Mä monesti mietin, tai en, en, no okei, en, mä monesti sitä niin. mieti, mutta joskus se on tullut mieleeni, että et mitkä on ollut ne asiat, jotka on johdattanut siihen, että panhuilusta on niin. tullut se, mitä se on. Niin. Sehän se on ihan fine soite sinänsä, niin jos sitä, sitä ajattelee. Jo, niin, jos sitä ei pystyisi ilman sitä, mitä se on. Eikä se on e e niin. ollut vaan so soundi, jota on ollut niin helppo uh, sampletä tai soittaa Joo. syntikalla? Ja sit se jotenkin korvaa jotenkin vokaalit, koska siinä on joku tämmönen tietty ilmavuus. Niin. Ja sitten sillä on helppo pimputella noita melodioita ja se, jos ei ole laulajaa, niin no pannaan se pannuhuun. Joo. No, et se kuulostaa vähän kumminkin semmoiselta organiselta. Joo, ja sitten tehdään mahdollisimman kuluneista kappaleista, kul, kuluneista kappaleista, mahdollisimman mielikuvituksettavat versiot sitten. Mutta tietenkin, jos, jos on niinku osaaminen vähän hakuhakuisessa, niin sitten voi olla eri asia kuin tämmöistä. Kuulostaa, että se meni takaperin. Joo, niin oli. <laughs> mulla oli täällä lähetyskilöllä, että kaikki takaperin. Niin... Se oli aika hieno, mutta se on yllättävää, että se tuosta parissa sekunnissa tunnistit, että se meni takaperin niittäin. Niin Onko se ohjelma Mä mennyt jo yli puolen väliin? On! On! Tätä, oltais, on! Oltaisiin voitu kuunnella kaikki biisit siellä <tä takaperin. Totta, totta. Nyt meillä ei ole ihan muutama minuutti jäljellä. Näin ei ole, pitikö laittaa tuosta mainosten jälkeen, tämä ei ole unohtu. Nuhtais ylös. Asento. Tatavalta meidän suomalaiset. Yhteistyöstä en päätti, että uusi jälkiä. toivon, että Luller on upea versio, juna turku että kenties kaikkien aikojen upein paskisperfumaksi. Toivottavasti DJ Luller on amazing, amazing versioita, ja mikä me soitettiin jo tosta, tai mä jo tuossa vaiheessa. Koska ehkä kaikki ei ihan alusta asti kuunnellut, niin sit ymmärrettävää. Ja joku tulee että voisiko soittaa ensi valmosen bussi pyskalle taavialaittoi viesti no se laasti seuraavaksi He missä olit ensimmäisen missä oli silloin kun ensimmäisen kerran kuulit kuule, kuuden vuoden kuulijaisuus kappaleen tai kappaleesta ylipäätäänkin. Ky kyllä kyse sosessa alkoi pyöriä silloin niin kun. Eikö se heti silloin maaliaikaa? Kyllä. <laughs> Ky kyllä, tuli har harvon, se on sellainen kollektiivinen. Mä muistan, <laughs> yksi oli sillä tavalla, kun Def toi uusi albumi ja. tuli kuunneltavaksi. Se oli jotenkin tosi kollektiivinen. Joka kaikki kuunteli sitä, kaikilla oli mielipide. Ja. Se oli joka paikassa. Kuuden vuoden kuulijaisuus, mä rinnastan sen jossain määrin sen Def Punkin uuteen albumiin. Se oli sama tilanne. Kaikki kuuli sen samaan aikaan. Kaikki puhui siitä, kaikki linkitti sitä. Ja. Kaikilla oli mielipide. Joo. Ja kuka oli tämä tyyppi, joka oli tehnyt? Aaki, Koleman, maki maki Kolehman, maki, maki, maki ja sitten se ku laula, ja laula, Joo, niin mun Maki oli itse ottanut, He liittyy siihen, että tuli se orava -biisi aikaisemmin, että Kurre nyt. Hei, hei, hei, aika se selvä huomaa sen eläin, kyllä tai viittaukset, jos tulekaa niin niin toi Maki oli kertoi että hän halutaan tälle vierakselle tiimi voi haukkua hän tää niin kerran kerran se tapasi vuosi sitten suurin pitää niin niin tota, se sanoi että se se otti yhteyttä yleensä toi että että tällä kappale ei soitettaisi. että että mutta se, ei se voi estää sitä soittamasta aivan mutta, no, mutta hei, ei mä luin tuossa leiteitäne kuin kunnellaista bussipyjäkilla niin että toi Jussi Hakulisella oli yli yli 100 tonni U niin... Tämä on rakkauslumivalkoisen live-version alkuspiikki. Al al mä vaan mietin, että jos mä soitan nyt pelkästään tätä tässä, niin kumpi saa teostot? Saanko nyt tavallaan sen lumivalkoinen lähtee soimaan livenä, mutta kuitenkin tähän ei kuulu siihen kappaleeseen? Vai meneekö niin, että nyt lyriksit, lyriksit menee sitten oli Lindholmille ja Sävel menee... Ha, -ha sille, että että niin se nyt pyrkkaa tässä vaikka ei? No että minkälaisen ilmoituksen sä teet sinne teosta mm, on, niin nii, se totta. menee siitä. Että... Joo. Ja, anna, anna tulla tämän vaan, niin lähetään Me voidaan kyllä lopettaa tuohon noin. Ei tähä, Tää <tos> tähä, <tos> tähä, <tos> No, aika tämän... hypnoottinen. Oh, kuunnellut paljon just noita 50-60-luvun minimalisteita, saakaa niin. olemaan vähän sellaista. Joo. Mulla oli sitten kerran lä lähetys, siis sellainen vappula, eikö äh, siis uuden, äh, tai siis pitkäperintään lähetys, missä ihmiset valitaan, että kuunnellako viedolorosaavaa ylösnousemusta. Niin, silloin me sieltä kuunneltiin, sitten ihan toiveiden mukaan mentti tässä näin. Ahit, se on toinen minuutin, mitä No ehkä, no katsotaan, milloin lopetetaan nyt sitten. Ei, ihmiset, päättäkää, lopetetaanko ne ostaan ylös mantraan vai julaa Turkuun kappaleeseen. Väisötä Mä Mä et... kyllä Juna Turkuun takaperiin. Okei, tehdään näin. Hyvä. Meillä on yksi biisi tähän väliin ja sitten soitetaan Juna Turkuun takaperiin. Mene, mitä siinä, pär pärjätkö silloin Pietari vai mene käsittää e Helsingistä? E me tullaan Turusta takas Helsinkiin. Kyllä kaksoimme toisiamme silmiin tosiastuksissamme <tuhun> olisin alunnut jos vain olisin uskaltanut Viikonloppuna menin kaupungille Kavereitteni kanssa Siellä sinä tulit minua vastaan Ja sanoit he Vai tora tuli viesti, että kuuntelin ottanut niin Uh, paruhuidun jakson aikana, että raskasta aikaa oli kyllä Generaal-Vetsustoksantto-viesti. Onko varsovis tullut jo? No, on. <suminen> Mutta se biisi, yllättäen tätä seuraavaa ei ole toivottu, yllättäen ei ole toivottu. Mikä se on vaivaa nyt? Täälläkä mä en huomannut tuossa noin. Var, var, var, var, var, varustautukaa jun, jun, takaperin taka taka taka juna junamatkaan kohta. Kerropas Jori, kuinka pitkään kesä jatkuu vielä? Kuinka pitkään on kesä jäljellä? Pari tuntia. Voi, vastin! Tämä on täyssää. Kesä jäljellä, satoja. Vielä kuulee kauheita kauniita tunteja. Vielä puhuisit, löytäkystävän, vielä tilaisuuden saan. Jaamatta. Oli tässä minä kiitän, kiitä vierailusta. Tsemppi. Tää oli... oli mahtava bonus tähän Peter Boys vierailun päälle. <tipä> <tipä> Joo, vähän, vähän vähän eri eri tunnelmissa. Tai jossain määrin samoissakin mentiin, mutta tosiaankin Jori hulikka toive sen tähän, tähän loppuun sitten väärinpäin juna Turkuun. Katsotaan, lähteäkö soimaan tuota. Ei kun, se mun ilmeisesti pitää ensin kelata sen loppuun. mennä sinne seuraavan biisin alkuun vaikka. Joo, mä menin, mutta se ei suostunut sitä huolta ottaa tuota. Laitetaan sitä, kelataan sitä loppuun. Noni, kohta lähtee. Oi jonkun pikkupylän jusa hiljaa ruukee kuitenkin tulkuun. No, kaikki mukaan kiitoksia <laughs> Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh. <muchas> ja emmällä, piskeke, sain. No, emmällä, unionin. No, minä käy pikkeä, muut rosnes, tääniestyn, Me ne dravnjađoi na lećima vašoj snuđeno si no te na la I'm not let him hear. a Mitäs tässä muuta kuin eiköhän panna rämäkkäästi Sventerillä potaisee oikein kunnolla? Ja nyt lähti!